Kedves részvényesek, hüdéim és uraim! Ezennel megnyitom a Demokrácia RT rendes hétköznapi taggyűlését itt a Budapest Rádióban. Az előttünk álló problémákról részletes, kemény és kritikus tájékoztatást ad Tuzsén a magyar üzleti élet legfényesebb üstököse, a Forbes magazinban az év leggátlástalanabb brókerének választott pénzmagul és Gödri Bulcsó a sokszoros milliárdos extrém sportoló, aki sikasztás, adócsalás, korrupció és csődbüntet hamis vágyával teljesen ártatlanul, még a börtönt is megjárta. Az ülést ezen gyűlölet van itt velünk szemben Gödri Búcsúval pontosan azért, hogy a tegnap elkövetett választásoknak a kimenetelét értékeljük szervusz kedves gyűlölet szervusz nagyon-nagyon el vagy foglalva azt látom mi a, mi a hozzáállásod ahhoz ami tegnap történt az országban Na, most éppen, éppen az, valamelyik bulvár újság utolsó oldalát nézem és a világ világszépséget és egy hihetetlenül ronda Nő. Jó, hihetetlenül nem rond ez nem igaz, de, de például a második vagy a harmadik helyezett ezerszer, de ezerszer csinosabb. Egyetlen skillje van ennek a nőnek így első látásra, hogy, hogy közelebb áll ahhoz a szépségidához, amit Párizs hiltont testesít meg, de azon kívül, hogy platina szőke, is semmit nem tud felmutatni. Platina szőkeből azért van egy csomó. Jaj, Jaj, mind, ja, de, de... Ez, ez nem egy skill Hát, de most nézed meg. Ez a két csaj lényegesen, de lényegesen csinosabb. Ja. Szebb az arcuk, jobb az alakjuk, nincs ok az, az most komoly, hogy, hogy a cseh cse választásról fogunk beszélni? Ez hogy is egy izgalmas a... választás volt. Ajajaj. És igazságtalan eredmény született. És most legalább 38% úgy gondolja az országban, hogy ahogy a cseh kirájnő királynő, eh, igaz, ahogy én úgy gondolom, hogy igaztalan győzelmet eh, ért el, 38% úgy gondolja, hogy, hogy, hogy, hogy a hazugság diadalmaskodott. Aztán van legalább egy ember, de, de elképzelhető, hogy 53 a, a szavazóknak, aki úgy gondolja, hogy viszont az igazság történelmi győzelmet aratott. Hát, Szemben az MSZP-vel. De ilyenek ezek a versenyek, hogy, hogy, annyi, hogy általában az ízlések mondatják az emberrel azt, hogy, hogy jó vagy rossz éppen az eredmény, igazságos vagy nem igazságos. Hát a fene tudja. Különben ez a szépségkirálynő választás, ez legalább annyira izgalmas volt, én állítom, mint, mint ez az önkormányzati választás. De, de hogyha te mindenféleképpen erről akarsz beszélni, én, én abszolút nyitott vagyok. Az az érdekes, hogyan tarlós reagált. Mármint erre a Budapesti eredményre, ami nagyon ellentétes az országossal, és kész csoda egyébként, hogy Demszki újra győzött. Azt hiszem, hogy a magyar demokráciának, mert ha ezt demokráciának lehet nevezni, már, már pedig ennek a cégnek az a neve, hogy demokrácia, amelynek a közgyűlését éppen megtartjuk, akkor hát egyetlen egy szabálya van, egyetlen egy állandó szabálya van, egyetlen egy olyan dolog, ami nem változik, és az az, hogy Demszki nyer! Demszky-t nem verik le. És hát ezúttal se lett ez másképp. Hogy lehetséges ez? Szerintem Demszky maga érti egyáltalán ezt, hogy ez hogy van? Én szerintem ezúttal két embernek küldhet virágcsokrot, szemben, szemben tarlós véleményével, mert tarlós az, azt mondja, hogy elsősorban Dávidi bojának kéne, tehát ezzel is foglalkozni fogunk. Minden esetre egy biztos, hogy tarlós nem nem volt hűtlen önmagához. Az az érdekes, hogy az utóbbi néhány hétben Tarlós olyan mértékben fogta vissza magát, amilyen mértékben még soha. És én féltem is egy kicsit, hogy ilyen irreverzibilis folyamatok indulnak el a szervezetében. Tehát, hogy mindenféle betegségeket fog ez nála okozni. Tehát, hogy egy, egy ember az eredendő természetét ilyen mértékben nem folytatja vissza. Mert annak nem súlyos következményei lesznek az egészségére, mint egy nyomorfek én kialakul, kialakul, kialakul, sokkal nagyobb bajok is kialakulhatnak. Ha egy ember a saját természetét, a saját általános viselkedését, amit így 51 néhány éve már így folytat, azt így megpróbálja így visszafolytani, hogy így nem csinálja, és így nem arrogáns, nem kivagyi, nem alázza meg a környezetét, hanem így a magát, és nem csinálja, Mert megmondták a tanácsadók, hogy nem szabad. És eh, ahogy véget ért a választási küzdelm, és ahogy le, eh, letelt a kampánycsend, és jöttek az eredmények, Tarlós tett azért, hogy ez a gyomorfekélyhez még se alakuljon ki benne, és egyből a régi Tarlós viszont láttuk. Már mi is történt? A kis lenézett, lebunkózott, leegyszerűsített kerületi polgármester úgy gondolom rendkívüli módon megnehezítette a Nagy Demszki Gábor életét. A kis lebunkózott, leegyszerűsített, kis, kis kerületi Lenézett, lenézet. kis, lenézett kis, lenézet kis kerületi polgármester. <gül> Ez a kedves. Jámbor Fickó, azért megnehezítette, ugye, ugye gyerekek? Azért megnehezítette a nagy Demszki Gábor életét. Hú, ezek igen igen Kifejezetten ez ilyen népmesei, népmesei egy... jellemek. De hogy amikor... ilyen pátost tudjon érezni saját magával kapcsolatban, ez valami olyan ízléstele, hogy az hihetetlen. Egyébként, de most komolyan, te Láttál már ennyi pénz kampányba, mint amit most bele öntöttek, belezúdítottak a, a, a Tarlós kampányába. Hát az egész magánszektor megmozdult, hogy Tarlós polgármester lehessen Budapesten. Hát én már nem tudtam már, index, indexre nem lehetett az index.hu-ra oda klikkelni, mert akárhányszor próbáltam klikkelni, mindig a Tarlóst láttam, hogy őt itt ott hirdetik, hogy függ jelölt. Tehát így nem, lehetett, nem lehetett az utcán arra nézni, hogy na, a Tarlós mondja az, hogy tarló, változáshoz Tarlós kell, én itt vagyok, és akkor jókedvűen sétált, és azt mondta, hogy rend biztonság, béke nem, különben a, azt akartam mondani, hogy, hogy tényleg az azért elég szörny, amikor saját magából épít egy ilyen népmesei figurát, a, az egy, egyszerű királyfi, aki, sőt, nem is királyfi, valószínűleg a legszegényebb, a legszegényebb pásztorfiú. pásztorfiú, aki elmegy megküzdeni a sárkányjal, és levágja hat, a fejét, hat fejét, de a hetedik az valahogy mégis beleharap a fenekébe, és el kell menekülnie, és akkor elmegy, és akkor elmondja, hogy ez a kis pásztorgyerek, ez a nagyon egyszerű, nagyon leegyszerűsített <síns> ez a leegyszerűsített <síns> hogy <síns> <így, síns> <így, síns> lejelző, de, de, de nagyjából de értjük, komplex, hogy komplex, hogy, csak úgy tűnt, mintha egy egyszerű, egyszerű ember lenne. Jó, jó de különben milyen hmm. folyamatokról te beszéltél, hogy amik a tar tarlósnak a uh, tarlósnak így, hogy mondjam, a belső autoritását és, uh, és a belső autonómiáját, hogy így veszélyeztette az elmúlt hetek visszafogottsága, ez szerintem pont erről szólt. Tehát, uh, hogy ne, nem, nem azt a tarlós láttuk, aki azért keményen így elmondja, hogy ő a tökös gyerek, és igazából ő sokkal jobb volt, hanem, hanem már ez a kam Kompányba belé nevelt, legyél nagyon visszafogott, legyél nagyon érzékeny, legyél, le, le, le, legyél te mindig a kisebb is, és hagyjad, hogy a Gábor legyen a nagyobb, tehát hogy ez, ez, ez, ezek abszolút működtek, igazából egyetlen gesztus az, amiben, amiben tarlós szerintem így visszamutatott mutatott önmagára magára, a fénykorában lévő a három héttel ezelőtt Szilvásizó és férfi manökenöző tarlósra, azaz a nagy vonalú gesztus, ahogy a vereségét kezelt <gül> ja, <ja, ja>, ja. <gül> Az a kiskerületi polgármester, aki azért előtte megnyert négy választást, és az a kiskerületi polgármester, aki igaz, hogy angolul gyengén beszél, de valamikor latint és Ógörögött tanult, ennek ellenére az egyik bulvár újság újságírója még pénteken este is képes volt lebunkózni az egyik televízióban. Hát ennyit az egyenlő esélyekről, ennyit a budapesti liberális párt liberalizmusáról, de azt hiszem, mi ezen mind túltesszük magunkat. El tudjuk mondani ennek az eredménynek ismeretében, Demszki Gábor soha többet nem mondhatja, hogy Budapest egy liberális város akkor ez még, ez még mindig nem arról szólt. Tehát ez még mindig az öntömjénezés is. Hát, az az, az öntöm, a öntömjénezés, állat. meg az ilyen kistilű, nyomorúságos kis sérálmeknek a felböfögése közvetlenül a választási iszakája. Tehát közvetlenül egy budapesti öng, budapesti önkormányzati választás elvesztése után, egy főpolgármester választás elvesztése után öt másodperccel arról beszél, hogy valami, nem tudom milyen bulvárnyik haj, újságíró, mit mondott neki, hogy bunkó, meg nem tét, hogy ez -e annyira kistírű ez az ember, hogy az valami elképesztő, De Hogy fáj neki, hogy felhánytorgatták, hogy ő nem beszél angolul, és mindjárt meg is mondja, hogy viszont latinul és sógörögül. É, sógörögül. Hát igen, Nem, hát nem, hát itt, itt, itt, itt, itt, a, itt a globalizáció, ami az angoltudást jelenti, és a hagyományos műveltség. A, ez a, hát a klasszikus a műváltség klasszik. Ő, igen, Ő, igen, ütkö, ütközik, ütközik a világ világértékeivel <gül> tehát <hogy gül> arról <tanulja> szól <gül> ez a geniális <gül> főleg az a geniális egyébként ez az, egész, ez az egész népmesei figura amit így kibont magából csak ez annyira, tehát ez annyira nevetséges ezután a kampány után tehát hogy olyan mennyiségű pénzt rakott bele a Fidesz és a Fidesz gazdasági lobby köre Ebbe a, ebbe a tarlós kampányba most, amennyit még szerintem soha önkormányzati képviselőválasztás során nem raktak bele egyetlen főpolgármester jelölt kampányába sem. Tehát ezek után, tarlós, ne, ne jöjjön nekem a kis, kis népmesei hőssel, akinek egy hamuba sült pogácsája van, de elindul a sárkány ellen, ha mód van rá. A főpolgármester úr köszönheti ezt a győzelmét annak, hogy a négy évvel ezelőtti helyzethez képest, a fogcsigorgatva is, de a szocialista párt beállt mögé. Egyébként nem mondhatok semmi rosszat a szocialista pártra, ők a kampányban annál sokkal tovább nem mentek, ameddig menniük kellett, a kritikákkal és a bírálatokkal. Demszki Gábor ezt a minimális győzelmét végül is köszönheti a Magyar Demokrata Fórumnak. A Magyar Demokrata Fórum ezen a választáson kiiratkozott a konzervatív pártok köréből, és ha én elmondhatnám azt, hogy a támogatást milyen indokolással vonták meg tőlem az addig beígért támogatást júniusba, akkor talán még olyanok is lennének közöttünk, akik a demokratikus pártok köréből is kiírnák a Magyar Demokrata Fórumot, tehát Demszki Gábor ajánlom, hogy gratuláljon és vigyen egy piros rózsacsokrot Dávid Ibójának és az MDF jelöltjének. Hát én szerintem meg... Ó, ez még mindig nem az rogán. Ez még mindig nem az arogáns... Volt, volt, volt benne, ebben, ebben egy kis nyelvű nyelvi misztika is, misztikú, meg volt ebben a valóságra való nagyon-nagyon komoly rá, rá, rá, ráfókuszálás. Ez még a mindig, mindig, mindig a sértett mesebeli hős, aki, aki, aki valami egészen szörnyű, anderszeni fordulattól vezérelve igen. abban a mesében, hiszük, ahol neki... Azt van, és kiderült, hogy ez egy andersen mese. Igen, sajnos, le azt kell látnunk, hogy egy rimmese, pedig úgy minden adott volt, tehát az esélytelenség, de, de, de, de a nagykerülő tisztaság. A a, a a leegyszerűsítés, a lenézés is, és, és majdnem megmutatta. Tehát, hogy tényleg az ember azt gondolta, hogy itt a Rocky egyet fogja látni, ahol, ahol fel... a Rocky 1 veszít a végén, azt tudod. Akkor a Rocky 2 t fogja látni. De, nem, de az egyet láttuk. De lehet, hogy ezt tanulnunk kell hogy de a Rocky 2 ben viszont nyerni fog. Igen, igen lehet, hogy az 2010-ben lesz, de egy valami biztos. Demszkinek? Az én véleményem szerint nem elsősorban Dávidi Bolyának kéne virágcsokrot küldeni-e. Nem. Szerintem Demszkinek két embernek kell megköszönni ezt a győzelmet, mert alapvetően két embernek köszönheti. Az egyik az az összödi hangmérnök, aki kiszivárogtatta azt a bizonyos beszédét Gyurcsánynak, aminélkül most tarlós ízéporrá verte volna Demszkit. A másik pedig az MTV portása, amelyik nem engedte, hogy beolvassák azt a, azt a szöveget, amit a, a tüntetők be akartak olvasni azt a közleményt, és miután nem engedte, ezután megrohamozták az MTV épületét, és felgyújtották. Az, hogy az MTV épülete égett, az körülbelül két embernek köszönhető. Az egyik az az, az az összödi hangmérnök, a másik pedig az MTV portása. Na ők, ők ketten ezzel a két döntésükkel. Az egyikük hogy eladta, a másikuk, hogy nem engedte beolvasni, vagy nem, nem, nem továbbította ezt a kérelmet mondjuk Baló Györgnek. Ezzel érte el azt, hogy hogy Demszki Gábor most újra főpolgármesteri, főpolgármesteri mandátumhoz jutott ezen a választáson. De nem, azért szerintem érdemben inkább arról kéne beszélni, hogy, hogy Tarlós megnevezi a, a bűnbakot, aki miatt ő nem lett, nem lett főpolgármester. Kiratkozott ugye... a konzervatív oldalról, és kiiratkozott a demokráciából is. Konkrétan Dávid boja és Katolak Árvára, akinek még a nevét se vette a szájára. Uh, itt, itt ugye két megjegyzés. Az egyik az, hogy ő hivatkozik valami uh, olyan indoklásra, hogy az MDF valami olyan indoklásra, de az asztalra, uh, asztalra, ami a demokratikus pártok közül is uh, kírja ki, az MDF-et. Most mi, mi, lehet, mi lehetett az a követelés? Tehát, hogy ami kírja a demokratikus pártok közül az MDF-et, például az lehetett a követelés, hogy a tarlós támogatásáért cserébe a Fidesz az szervezzen rohamcsapatokat, és foglalják el együtt a városházát, meg, meg általában az országos médiumokat, és csináljanak forradalmat, vagy, vagy ellenforradalmat. <híris> Ki a maga szájízes szerint. Vagy a Dunába a kékszeműeket másnap. Mert eze, ezek nem demokratikus követelések, tehát hogyha ő ezért ettől tette függővé, egy ilyen nem demokratikus követelés töltette függővé a tarlósnak a támogatását, akkor nem lebegtetni kell ezt, hanem meg kell mondani, meg mert tudnunk kell, tudnunk, tudnunk. Kis tartozik, hogy, hogy MTF, tudnunk, aki egy parlamenti párt, sőt most már a budapesti közgyűlésben is újra helyük van, tudnunk kell, hogy milyen párt ez, amelyik Hát De antidemokratikus hát törekvései vannak hát ennek a pártnak ezek a demokratikus szerint. demokratikus intézményrendszerbe az antidemokratikus törekvéseivel, és próbálja aláaknázni a demokráciánkat, amiben élünk, ugye? és ugye akkor itt van a tarlós másik kijelentése, hogy az MDF az kiiratkozott a konzervatív pártok sorából, tehát hogy érdekes dolog, hogy, hogy két lehetősége volt az MDF-nek e, ez szerint a logika szerint vagy kiiratkozni a választáson résztvevő pártok sorából vagy, vagy kiiratkozni a konzervatív pártok sorából, tehát hogy igazából más lehetősége nem volt vagy részt vesz a választáson és nem lesz konzervatív, vagy nem vesz rész konzervativizmusnak és... van egy definíciója gondolom, hogy ó görögül van és így, így találta meg valamelyik könyvtáról polcaim porosodott, és akkor a ré, ré, rég elsajátított ógörög tudására támaszkodva ő, Tarlós fellapozta, és ott volt benne. Konzervativizmus, kettős pont, Tarlós István támogatása az önkormányzati választásokon. Ez a definíció. Támogatta az MDF? Na most ezt ógörögről magyarra lefordítjuk, és értelmezzük a helyi viszonyokhoz. Támogatta az MDF Tarlós Istvánt a választásokon? Nem. Tehát demokratikus? Nem. Logikus a dolog. Nem? Vagyis nem konzervatív. Ja igen, és nem is konzervatív. Egész pontosan. És, ja, uh, így van. és uh, mondom, hogy tényleg az egészben az a, az a legszörnyűbb, hogy másfél százalékkal kapott ki a Demskitől, ez igazából tényleg nem egy rossz, rossz eredmény. Azért, mert volt egy jelölt, aki elvitt 6 százalékot, és nem tudjuk, hogy honnan, tehát, hogy ez, ez, ez, ez is csak egy mítosz, hogy, a, hogy ma, majd, akik a katonára szavaztak volna, azok biztos, azok a tar tarlós terültették volna, lehet, hogyha a katona nem indul el, akkor 55 százalékkal nyer a Demski, és, és, és azt mondja, és miadal mellett be, meg lehetséges, be a városházába. Lehetséges, hogy a katona szavazóinak 70 százaléka választja. -ni katona, és 30%-a meg Tarlószt, És akkor még több elnyert volna Demski, mint Tarlós. Mi a bizonyíték arra, hogy ez tőle vitte el a szavazatokat? A másik meg az, hogy nehogy már az MDF nem konzervatív párt akkor, hogyha elindul a választásokon. Tehát, hogy a konzervativizmusnak az a feltétele, hogy őt, Tarlós Istvánt támogassák. Miért ne gondolhatnának ők, az MDF valami mást a konzervativizmusról, mint amit a Fidesz gondol, vagy mint amit Tarlós gondol, és miért ne képviselhetnék ők a maguk értelmezését a konzervativizmusról, akár a parlamentben, akár a fővárosi közgyűlésben. Mi, mi, mi az akadálya ennek? Tehát miért jelent konzervatív, miért, miért sajátítja ki ezt a fogalmat, hogy konzervatív? Egyébként egy olyan képviselő, aki valaha SDS- olyan polgármester, aki valaha SDS-inek mellett polgármester, tehát valaha liberális volt, de most már úgy tűnik, hogy ő a konzervativizmusnak az etalonnya ő Ő mérjük a konzervativizmust? ugyan valaha SDS-es polgár. Volt. Az Egészben beköszönt tényleg az a legszörnyűbb, hogy, hogy megy ez a szemrehányás Dávidi Ibolyának, meg, meg az MDF-nek, akik mondjuk nem kutyám, nem macska, így igazából nem, nem fáj nekem ez, hogy, hogy ta, Tarlósi imamalmot malmot morzsolgat, és, és közben hangosan átkozza Dávidi Ibolyát, De azért gondoljunk már bele, hogy Tarlós István a választási kampány elején éppen egy olyan szösszenettel szerepelt és járta be a sajtót. Talán kicsit túl reagálta is a sajtó ezt a összzenetet, ami sok minden. Erről kivéve arról, hogy ő szereti az MDF-et. Arról szólt, hogy a férfi van barátaihoz menjen az MDF-en belül, a kis szénásikám, akinek éppen Én rá akart pont. ugrani a szemüvegére, tehát, tehát tartalós, tar nem tudom, hogy mit várt azok után. Tehát az, az gondolta, hogy, hogy ezzel a kijelentéssel megnyerte az MDF-nek a, a döntéshozóit. Tehát, hogy így férfi, a őket, és utána mondja, hogy ez milyen pozitív jelző. Oh, milyen jó, jegy, jó képű vagyok. Ezek után, ezek után, hogy gondolja azt, hogy ha az MDF nem indít jelöltet, akkor azok, akik abúgy az MDF-re szavaznának, majd ő rá szavaznak? Tehát ez nehéz elképzelni, legalábbis nem nagyon értem. Hát, és ráadásul, meg azt, meg főleg, és leginkább nem értem, hogy miért tarlós mondja meg, hogy mi a konzervatív. Tehát most nem mondhatná az Dávidi boja, hogy küldjön virágcsokrot ö, virágcsokrot Demszki Gábor, Tarlós Istvánnak, mert ha ő nem indult volna, hanem visszalépett volna Katona Kálmán javára, aki ő szerinte az autentikus ö, konzervatív jelölt, akkor most Katonakálmánt hívnák Budapest főpolgármesterének, és nem Demszki Gábort. Mert akkor a Tarlós szavazói, azok valószínűleg Katona Kálmára szavaztak volna, nem pedig Demszkire. Tehát miért feltételezzük azt, hogy ö, Mindenképp katonának kellett volna visszalépni tarlós javára. Miért nem le lenne ez lehetséges fordítva? Tehát miért ez az értelmezési kényszer? Te érted ezt egyáltalán? Jó, meg nekem még ebbe azt tetszett ebbe a beszédbe, hogy uh, Párizsnak az almáját dobja P Párizs almájáról beszél a görát. Pá Párizalmáj. Látod, én soha nem tanultam a Móköröget Tarlos Istvánnal szemben is, és, és, és, és látható módon hiányzik is, és hibázik is ez a műveltség. Tehát azért Szalmáját bedobja ugye a két uh, koalíciós párt közé, amikor azt mondja, hogy az MSZP-vel viszont ő a maga részéről tök elégedett, az MSZP az nagyon korrektül viselkedett, <tos> éppen csak annyira támogatta a Demszkit, amennyire uh, kvázi a gyomruk bírta. Mondjuk ebbe azért mondjuk nem igazság, azért azt hozzátehetjük, hogy van, tehát hogy emlékszünk arra a ahol, ahol felolvast a tarlós nyilatkozatát a Molnár Gyulának arról, amikor még ellenjelöltnek tűnt. Igen, de, de, de hát ott Molnár Gyula látható módon ilyen különösebben nagy energiákat. Demszki bizonyítványának a magyarázására nem mozgatott és nem mozdított meg, hanem nagyjából az volt, hogy Demszki öt emberrel vitatkozott, és Molnár Gyula, amikor már így öt, -öt emlegették a négyes metrót, akkor így kikérte magának, hogy most itt azok a pártok ö, ö, keseregnek a négyes metró, akik emlékszünk, hogy, ö, hogy hogy álltak hozzá a négyes metró építéséhez 98-ban. Tehát körülbelül ennyi, ennyi konfrontatív megjegyzése volt, külön, kül különben nagyjából nulla, és, ö, és, és hát ez is azért egy kicsit gyerekes, azért valljuk meg. Tehát, hogy biztos, hogy az MSZP nagyon-nagyon félszívvel, meg ö, na, nagy utálattal sorakozott be Demszki mögé, mert, mert, mert látta, hogy, hogy más. Mondjuk jobb oldali lesz a város, és, és engedtek az ilyen típusú nyomásnak, meg Dembszki azért ugye már bizonyított egyedül is, de, de, de méltatlan és butós és végtelenül gyerekes most ebbe az értékelésbe erről ilyen módon megemlékezni. Kis stílű, az az igazság. Végtelenül kistílű. És hát ne felejtsük el, hogy tavasszal ez már egyszer megtörtént. Orbán Viktor már 85-ször elmondta, hogy az MDF miatt volt minden baj, holott hát erre sincs semmi, ugyanúgy nem volt semmi bizonyítékes, most Tarlós megismétli ugyanezt újra. Tehát, hogy így ez én én tehát egy mire számított Tarlós István? De Tarlós István már tavasszal tudhatta, hogy az MDF az valószínűleg külön alternatívát fog mutatni, konzervatív alternatívát próbál mutatni. És tök mindegy hogy ezt annak tekintjük, vagy nem annak tekintjük, annak hívják. A politikában én már jó, jó ideje megfigyeltem, hogy a dolgok nem önmaguk a dolgok a saját nevük. Ők azt konzervatív alternatívának hívják. Tarlósnak más erről a véleménye, szerintem nem konzervatív. Tarlósnak jól van a saját ez az MDF-nek meg jó van ahhoz, hogy alternatívákat kínáljon. Mire számított tarlós? Ha ugyanaz történt, a tavaszra, és most megismétli újra ezt a keresést, ahelyett, hogy, hogy nagyvonalúan kihúzná magát, és azt mondaná, hogy büszke vagyok az eredmére, amit elértem, gratulálok Demszkinek, és remélem, hogy a jövőben nem olyan borzalmas módon vezeti a várost, ahogy eddig. Ennyit kellett volna mondania, és kész, Lelépnie és kész. Hát most ettől most jobban érzi magát, hogy ettől most jobb neki. Nem hiszem.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 Dvé. És akkor Nincsen sajnos bejátszunk, mint kiderült arról a fontos, fontos tarlós hogy, mondatról, ami. fontos mondat, adat, hogy ő nem gratulál a maga részére. Jó, tehát, de ezt ez nem ez a régi tarlós, de ez a régi tarlós, hát itt, itt, itt, itt mutatkozik meg az, az őserő, ami, ami, ami őt annyira jellemezte sokáig. A, őt a, aki, kiválóan autori tervezetővé tette, aki mindenkivel csendőpert van a saját közgyűlésén belül, tehát konkrétan abban a képviselőtestületben, ott a harmadik kerületben, őt mindenki polgármester úrnak, ő meg mindenkit nem tudom én, Szénásikámnak, meg Gabikám, meg Lacikám, meg nem tudom, ilyen stílusban kezel. Ő az, aki nem gratulál és azt mondja, hogy ő nem elismeri, elfogadja a vereség tényét, de, de gratulálni most ebben a helyzetben ő nem tud, mert olyan méltatlan volt vele szemben ez a kampány. Tehát, hát például, olyan hát olyan méltatlan volt. Hát. De, de, de, de, de, de most komolyan, tehát hogy az Amerikai Egyesült Államok választási kampányában így megesett például olyan történet, hogy George Bushhoz közelálló álló szervezetek elgórról olyan hamisítványokat terjesztettek, hogy elgór, az cserben hagyta a katonáit a nem tudom én melyik háborúba, ott hagyta őket és az életüket ezzel veszélybe sodorta, és hogy teljesen érdemtelenül kapott mindenfajta katonai kitüntetést. De az a zsúsa, spotok, soha nem volt soha nem volt rondon sehol. tv, szponto, a... TV százai és ezrei mentek le, és egy nyilvánvaló hazugságot súlykoltak, és ennek ellenére a választási kampány végén mégis fel tudtak állni, és azt tudták mondani, hogy rendben van, gratulálok, ezért Virus vagyunk nem Elgor volt, hanem a legutóbbi jelölt, akit ezzel vádoltak meg uh -huh. a ketchup király. Igen, igen, igen, igen. Milyen ja, neve? Meg mit teszedben a csemetem? Nem jutesz nem, nem jut eszembe a ketchup, nem jut eszemben, neve. Hát, na mindegy. Aztán hát. aztán hát azért persze érdemes foglalkozni azzal a kijelentéssel, hogy liberális város, tehát hogy még a tarlósi értékelés utolsó mondatába is kapaszkodjunk bele és próbáljunk bele valami értelmet kécsiholni, hogy ennek a választási eredménynek azért van egy nagy-nagy sikere. John hogy... Kerry. É, igen, <gül> van. van egy nagy-nagy sikere, hogy többé Budapestet nem lehet liberális városnak nevezni. Tehát az a szörnyű hogy hogy szerintem a Demszkiéknek knek ilyen a kampánya volt, hogy ez a liberális város megihesül, miközben az emberek így körbenéznek, és a koszos város, tehát hogy körülbelül ez a A liberális az, hogy 13% szavaz az sds re tehát az emberek 13% a szavaz az sds re konkrétan, és akkor elnevezzük liberális városnak, pusztán azért, mert a Demszki az így általában megnyeri, sőt, mindig megnyeri. Soha azért nem lesz liberális a város, csak a demsky van egy ilyen nagy mítosza, amit egyébként Demsky-ért szerintem a Kevésbé, hogy, hogy van neki ez, de valahogy van. Jó, most ugyanilyen alapon, ezután a választás után így nyugodtan mondhatná el a Fidesz a következő a, a kampányán, hogy a konzervatív város, város végre mutassa <gül> meg, és az MSP meg. 8%-ot vert rá a Fidesz az MSZP-re a városban, hát miért, Jó, miért is lehet de, de az MSZP meg az, meg az összes többi választási eredmény alapján nyugodtan elmondhatná, hogy a szocialista város is. <gül> <gül> tehát hogy, hogy ezt mindenki elmondhatná, és van egy ilyen hihetetlenül ostoba kampány szlogénje a demszkinek, amit különben nem, nem is igazán értek, én, én nem, nem tudom, hogy ezek hogy működnek, meg hogy hogy, hogy, hogy, hogy tudnak ezek sok százezernyi szavazót be, betolni a demszkinek a zászlaja alá, és akkor <gül> Azzal foglalkozunk a választási kampány végén, hogy egy ostoba kampány sloganról tartunk is előadást, hogy na most már ezt nem lehet használni. Egyébként meg olyan hülyeség volt eddig is használni, hogy nem tudom, hogy miért ne lehetne ezután, hiszen az összes többi baromság közé olyan simán befér. Dávid Ibolya az MDF elnöke hétfői közleményben azt kéri, hogy az MSP és az SDS haladéktalanul vonja meg a bizalmat gyócsány ferenc és Orbán Viktor vonja vissza az embereket az utcáról. Az ellenzéki párt szerint az új miniszterelnök elsőrendű feladata a költségvetési egyensúly megteremtése. Az MDF elnöke úgy látja, a Magyarországon a Békétlenség az Úr és az ország politikai válság felé sodródik. Ma az ország nyugalmáért két ember felelős Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor. A következményekért minden felelősség őket illeti olvasható a Magyar Demokrata fórum közleményében. Dávid Ibolya szerint a békétlenséget Gyurcsány Ferenc okozta, mert hazudott a választóknak azért, hogy kormányra kerüljön. Orbán Viktor pedig felelőtlenül utcára viszi az embereket és tömegekkel zsarolja gyúcsány Ferencet áll a közleményben. És hát látjuk most az MDF folytatja azt, amit, ami nagyon bejött nekik különben a, a, még az előző parlamenti választásokon, hiszen 5% fölé keveredtek, hogy mind a két felé ütni, a középutat, a, a középerőt eljátszani, ki, valahogy kilógni ebből a két párti logikából. És hát ugye ezt csinálják körülbelül most már jó pár hónapja, és az emberi így meg józan számítással, így ar, ar, arra számított, ezelőtt az önkormányzati választás előtt, hogy, hogy az MDF, amelyik így módon pozícionálja magát, hát biztos, hogy nagyon meg fog erősödni, hiszen azért az egyértelmű volt, hogy, hogy az összödi beszéd és, és, és egyáltalán a miniszterel és a gyurcsány csomag az, az biztos, hogy szavazók százezreit fogja az MSZP oldaláról vagy időlegesen, vagy véglegesen kivonni. Másrészt meg azt is azért lehetett tudni, hogy a magyar társadalomban Orbán Viktorral szemben van egy she <laughs> egy nagyon erős ellenállás, és, a, és a, az a fajta gyurcsányi magyarázat a hazugságra, ami, ami ugye arról beszélt, hogy hát mi is hazudtunk, de a Fidesz mit csinálta a választási kampányban, az, azért ugye ennek van e, kellő mennyiségű igazság magva, és, és véletlenül a, a Fidesz is azért, ha nem is olyan mértékben, de fog támogatást veszíteni, és hát ki lehet ennek a nagy, nagy össznépi e, szavazatvesztésnek a nyertese. Szerintem nem volt Józan ellenző, aki azt mondta volna, hogy az ne az MDF-le, volt, Vagy volt ilyen? Szerintem mindenki arra számított, hogy az MDF az megerősödve fog kikerülni ebből az önkormányzati választásból. És ezzel szemben mit látunk? Azt látjuk, hogy az MDF az a nagy választásokhoz képest gyengült. Képtelenek arra, hogy bizonyos baloldaltól elpártoló csoportokat, már pedig nagyon nagy mennyiségű embert vesztett el most az msp De ez volt az a lehetőség, amikor az MDF föl tudott volna halmozni szavazatokat a maga oldalára, és képtelen volt. De, de, de jobb oldali szavazatokat is képtelen volt megszerezni, és igazából tehát, két magyarázat is létezik, mert... Hát az el... egyik a politikusaiknak a teljes tehetségtelensége és alkalmatlansága, ez a, ez, a, ez, a, ez a rögtön adódó magyarázat. A másik meg, hogy igazából sokan gondolják elemzők, például akár szerintem mi is, hogy, hogy ez, a, ez a két párti állandó gyűlöletre hergelés ez igazából hosszú távon nem jön be a társadalomnak, vagy legalábbis a társadalom egy jelentős része az, az, az, az már unja ezt és igazából mi, mind a kettővel szemben már annyi is sérelmet annyi kritikát halmozott fel magába hogy valamilyen alternatívát fog keresni de ezzel szemben azt látjuk, hogy ez nincs így, a magyar társadalomnak tökéletesen megfelel, hogy fasiszták vagy kommunisták és hogy ez alapján menjen a magyar belpolitika, ez alapján működjön minden és mindenki és igazából így így, így azt látom, hogy ez az MDF-es szereplés, ami ami mondom hát önkormányzati választás volt. Tehát még csak azt se lehet mondani, ugye, hogy a kormány, hogy egy, egy, egy választás, egy nagy választás, mindig elmondják, hogy azért az emberek szeretnek arra szavazni, aki kormányt alakít, egy kicsi pártnak ezért kevés az esélye, úgy ez is így jellemzően azért Magyarországon van így elsősorban. Tehát, hogy a kulturáltabb, szofisztikáltabb demokráciákban az emberek azok nem feltétlenül tekintik te a választást a Lottó vezető első lépésnek, hogyha eltaláljuk, hogy ki nyár, Nem akkor... igen, igen, és nem a személyes, személyes győzelem a akarják megülni, hanem a saját képviseletüket megteremteni. Tehát, de Magyarországon csak a nyertesre szavazó örülhet. Igen, de és, és egy ilyen önkormányzati választáson sem volt képes az MDF, nem hogy átlépni a saját árnyékán, de azt az árnyékot, amit még valaha Smukkandor és Dávid a közösen vetette <gül> dicső múltú pártra, míg az sem voltak képes betölteni, az sem a képesek betölteni. Tehát, tehát igazából a két pártosodás, amiről így mindenki beszél, az. az Tökéletesen működik ma már az országban. Valóban két politikai erő van igazából jelen. Van egy konzervatív Fidesz, és van a két párti logikát elfogadó MSZP és SDS, aki közül hát úgy néz ki azért, hogy az SDS például vidéken megsemmisítő vereséget szenvedett, miközben fővárosban őrzi a pozícióit eközben, meg vidéken, sok fontos polgármesteri posztjukat elvették, és úgy általában visszaszorultak a, a Budapesten kívüli Magyarország életében. Mi. mindenféleképpen azt jelenti, hogy például négy év múlva egy hasonló választási eredmény, az, az már egy nagyon-nagyon messzi küszöböt ígérkuncéjéknak. Néz ki, hogy valami változtatniuk kéne, csak azt se tudják, hogy hol kezdjék. Tehát lehetséges, hogy először is mondjuk... Meg kéne szüntetni azt az állapotot, amikor ők így, hogy mondjam, az MSP-től csak így annyiban különböznek, hogy általában a kék színnel jelölik magukat, és nem a pirossal. Jó, de látod, ez a legnagyobb hiba, tehát hogy te azt gondolod, hogy, hogy ezzel van a probléma. Ezben... Mivel van a probléma? De nem megcsinálják. És az a probléma, hogy van egy olyan politikusok, például, mint Kóka János, aki, aki és mondjuk a miniszterelnök és Kóka János között a különbséget egyszerűen, ha nagyítót veszel, akkor sem tudod megállapítani. Tehát azt látod, hogy ezek üzlettársak voltak valaha, bejöttek a politikába és leosztották egymás között ezt a két pártot. Az egyik ment ebbe, a másik ment abba, és akkor a koalíció illetve a kormányon belülműködő együttműködéseknek a nyomvonalán, ők ezt az üzleti kapcsolatrendszert így átemelték az állam szintjére. Na most, amikor ezt látom, és amikor azt látom, hogy az SDS már semmi más, egyébként lassan már az MSZP sem semmi más, mint ennek a fajta üzleti kapcsolatrendszernek a jó eszköze, hogy ez az állam szintjén tovább éljen, akkor onnantól kezdve én már nem hiszek a liberális SZDS-ben, vagy nem hiszek az autonóm sds ben nem hiszek a jogvédő sds ben nem hiszek abban az sds ben amely régen még olyan nyilvánvalóan karizmatikus, olyan, olyan, olyan kontrasztos formát öltött a szemünk előtt. Hm. nem érzékeled ezt? Én, én, én abszolút nem szerintem azért ez is egy nagyon nagy fúle egyszerűsítés a részedről, hogy most Kóka meg Gyurcsány felvásárolta a két pártot, tehát hogy azért erről távolról sincsen szó szerintem, és ezt, ezt akár azért különböző gyakorlati esetek százai mutatják, másrésztről meg, meg egész egyszerűen reális azt gondolni, hogy, hogy fel lehetne vásárolni ilyen módon két pártot. Bizonyos pillanatokban meg lehet vásárolni nagyon sok szavazatot, az, azzal nagyon magasra el lehet Magyarországon jutni, de azért Szutávon nem, nem lehet ilyen módon. Jaj, jaj, jaj, de adjuk a felvásárlást. Én csak kóka-kóka személyéről beszélek. Kóka személye az, ami az SDS-nek a korábbi arcélét teljesen elmosta, és egybe mosta a jelenlegi MSP-ével. Most mondjad meg, hogy kóka, tehát a kókaféle politika, amit kóka képvisel, miben különbözik? Egyetlen elemet mondjál. A Gyurcsány fél De, de, de, de sokban, mert a Gyurcsány az, az folyamatosan azért a szolidaritásról beszél, beszél, szol, igen, beszél a szolidaritásról a kóka hanem, meg hanem, soha, szinte az... soha nem Igen, de mert, mert Gyurcsány pontosan tudja hogy az ő szerepe az, hogy azért beszéljen a szegényekről meg a szolidaritásról mert hogy ő az MSZP-nek a parlamenti vagy ízé miniszterelnöke jelenleg Jó, nézd, hát, lehetne hát, különbséget találni nem is kellene ehhez nagyító de mondjuk a te prekoncepciód az lehet, hogy nem engedi Fogalmazunk így Alaposan tiltja az ilyen típusú összehasonlításokat, hiszen. De annyi különbség van gyurcsány és kóka között, hogy most így hirtelen, hát például a nadrágjuk mérete is más. A Fidesz felszólítja az MSZP-t és az SDS, hogy 72 órán belül, azaz csütörtökön délután egy óráig nyújtson be konstruktív bizalmatlansági indítványt gyurcsány Ferenc ellen. És ezzel tegye egyértelművé, hogy le akarja váltani a miniszterelnököt. Ha ez nem történik meg, a Fidesz pénteken délutára a nagy ülést hív össze a parlament elég kosutére, jelentette be hétfőn Orbán Viktor a Fidesz elnöke a párt elnökségi ülése után. A Fidesz szerint azért van szükség a konstruktív bizalmatlansági indítványra, mert ezzel tudnák egyértelművé tenni a koalíciós pártok, hogy teljesítik a nép akaratát és leváltják a miniszterelnököt, míg a bizalmi szavazás csak annyit jelentene, hogy a kormány továbbra is Dúcsány Ferencet kívánja a miniszterelnöknek látni. Most Orbán Viktor! Ultimátumát hallottátok. Én egy másik ultimátummal készültem, én nem adok 72 órát a kormánynak. Szerintem Orbán Viktor hibát követel, amikor ennyit, ennyi időt ad a kormánynak, az alatt a kormány igenis meg tudja erősíteni a pozícióit, túl sok, nem szabad ennyit várnunk. Én nekem az a véleményem, hogy 48 óra pontosan elég kell, hogy legyen a kormánynak, úgyhogy én most ultimátum formájában 48 órát adok a kormánynak, hogy azon, azonnal mondjon egy Orsány Ferenc, különben nagyon nagy baj lesz! Te mennyit adsz? Mi a te ultimátumod, amit te közölsz? A, az Orbáni retorika, tehát, hogy ez, ez mindig a ször, szörnyű különben, amikor, amikor nem azt gondolják, hogy az ő tevékenységük és, és szereplésük az így jelentősen hozzájárult mondjuk egy eseménybe következtéhez. Tehát Orbán Viktor azt gondolja, hogy az a háborús retorika, amit folytatott, az nagyban hozzájárult ahhoz, hogy, a, hogy az MSZP-t lesöpörte a Fidesz, pedig legalábbis az én véleményem szerint ez a háborús retorika, amit Orbán folytatott, ez, ez nem volt elég durva és elég brutális ahhoz, hogy, hogy ne, ne verték volna rommá bárki, a aki, aki potens kihívó fél az MSZP-t azok után, amit Gyurcsány Összedön művelt, amit négy évi kormányzati szerepben művelték Tehát... Orbán azt hiszi, hogy itt igazából arról van szó, hogy, hogy ő a Napoleoni, a Napoleoni génius birtokában meglátta, hogy hol a gyenge pont, kell a militáns retorika, az majd mozgósítja az embereket, és megnyerjük az önkormányzati választást, és igazából, hogyha valamivel lehet ma az elvakult MSZP fanokat bíztatni, akkor azzal kell bíztatni, hogy Orbán Viktor ezután a választási kampány után biztosan pozícióban marad, biztosan nem fog megint semmi se tanulni abból, ami történt mondjuk az elmúlt egy-másfél évben. A Fideszben semmilyen változás nem lesz? A Fideszben semmilyen változás nem lesz, és neki fognak állni három év múlva egy ugyanilyen harcias értelmetlen erőfitoktatással, oktatással, ami, ami, ami tényleg nem vezet sehova. Tehát ilyen hülyeséget, ultimátumot mikor küld az ember? Akkor küld ultimátumot, amikor körbevette a csapataival a tévészékházat, és azt mondja, nem is tudom, mit tudom én, mondjál valami forradalmát, mondjuk Danton, bár ő tévészékházat igen ritkán vett körbe, de mondjuk Danton azt mondja a forradalmároknak, hogy még ne ruhámozzuk meg a Versályi palotát, ultimátumot adunk a királynak, 24 órán belül eltörli a jobbáságot, akkor, akkor nem támadunk, de ha nincsen a kezünkben az, a hivatalos irat, akkor viszont rohamot indultunk. Az egy ultimátum. Annak van eh, ko konkré konkrét fenyegetés van benne, konkrét történés fog következni, és hogyha lejár az az a határidő. az erőalapja. Me megvan a potenciális erőalapja. Igazából Orbán az úgy viselkedik, mint egy Danton, csak igazából ezt a demokratikus keretek között szeretné, amiket különben ő tisztel, tehát hogy miközben ugye az, e az ellenfelek azok folyamatosan azt próbálják rá Bizonyítani, hogy Orbán nem tiszteli ezeket a demokratikus kereteket, mert ő igazából egy ilyen diktátor. Afenét Orbán pontosan tudja, hogy, hogy nincs, nincsen semmi jelentőség nincs semmi ennek az ultimátumnak, és egész egyszerűen ő azt gondolja, hogy ez a ezek fajta a Dantoni pózok, ezek majd elindítják az embereket. Igen, ez a Dantoni póz, ez kell az embereknek, és akkor, és akkor most már nem csak a új csaba királyfit, hanem az új Dantont is látják benne, de most már és ez nincs, már elég lesz. De most már nincs önkormányzati választás, most már fölösleges hergelni az de, embereket. De, de az, lesz, de lesz következő választás három év múlva már itt van a nyakunkon a következő parlamenti választás, és valószínűleg, hát most elindultak ezen az úton, most volt -e egy önkormányzati választás, ahol tényleg rommá verték az MSZP-t. Nem gondolom azt mondjuk, hogy az, ugye Orbán Viktor miről beszélő azt mondja, hogy a, az MSZP történelmi veresége, ami részben akár azt mondhatjuk, hogy igaz, és az igazság történelmi győzelme következett be az igazság, a, a az tegnapi estén. Az MSZP miközben én azt gondolom, hogy az igazság történelmi győzelme az, az val jelent például a számomra, hogy ha az igazság győz, akkor például visszatér Jézus, akkor soha többet már senkinek nem tud hazugságra állni a szája, tehát, hogy akkor történelmi győzelmet ért el az igazság így, az, hogy most a magyar belpolitikában Nyerte a Fidesz, az, Fidesz megverte az 23 megyei városból 16-ban nyert, és <gül> <gül> mit tudom én, a megyei közgyűléseket szinte mind elvitte, kettő kivételével, én ugye. Ő azt mondja, hogy az igazság történelmi győzelmet tartott. Hát én, én, én különben nagyon szeretném megérni, hogy az életemben az igazság, a szeretet, a szolidaritás, a nem is tudom, egy csomó az dolog. Az emberi értékek. Az emberi, a civilizáció, a humanizmus, azok arassanak történelmi győzelmi győzelmet. Az egy fantasztikus dolog lenne, de, de, de, de nem szeretném, hogy, hogy ilyen és ehhez hasonló eseményekhez kötődjön ez, mert akkor elvesztik előbb utóbb a szavak az értelmüket. Na, Tehát, réges, hogy én én különben gondolkoztam, hogy mik voltak ilyen nagy történelmi győzelmek. Például azt gondolom, hogy a demokráciák történelmi győzelmet alattak például 45-ben a nácizmus felett, és és mondjuk uh, 90-ben a kommunizmus felett. Ez, ezek tényleg történelmi győzelmek voltak. Mi volt a, a, a végkövetkeztetés? Soha többet, uh, vagy legalábbis jó ideig nem lesz uh, se fasizmus Európába, vagy nem volt fasizmus nácizmus. Európába, se nácizmus, és, uh, és jó ideig nem lesz a világba kommunizmus sem, legalábbis abban a formában, amit Sztálináv társék uh, uh, megálmodtak és megteremtettek. Ez a történelmi győzelem, mert ez legalábbis történelmi távlatokban száműz, száműz bizonyos dolgokat most komolyan gondolja bárki is, hogy történelmi távlatokban, tehát 50-100 év tekintetében így azt kell mondanunk, hogy most már a hazugság az megbukolta. Hazugságnak vége. Hazugsággal elérni bár semmit, de semmit nem lehet. Egy valamire vagyok kíváncsi, de komolyan ezzel az ultimátummal kapcsolatban. Te miért nem, miért nem határozol meg ultimátumot? Tehát miért van Orbán Viktornak több alapja ahhoz, hogy ultimátumot Üzenjen Gyurcsány Ferenc számára, mint neked. Mert én már mondtam, 48 óra. Tos? Azért, azért mert én az ultimátumokkal mindig megégettem magamat, a barátnőmnek többször adtam ultimátumokat, de ott konkrét fenyegetések is voltak. azt ő sem mindig se, lett semmi. se lett semmi, mindig erősebb volt. Semmi értelme nincs az ultimátumoknak.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 a Demokrácia RT műsorvezetőitől. Kíváncsi rá? Elbírja viselni? www.szésőközép.friblog.hu Nyakó István van itt a vonalban, aki az MSZP szóvivője. Szép jó, jó estét jól. kívánok. Gondolom, volt már kívánok. szebb estéje, mint mostanság. Megvagyok, köszönöm szépen. <gül> a, párt, a párt súlyos, eddig, eddig sosem látott vereségéről néhány szóértékelést azért szálljon nekünk. Hát, sikernek nem nevezném valóban. Főváros az úgy látszik, hogy kitart a koalíciós pártok mellett. Megyei jogú városokban rosszabb eredményt értünk el, mint 2002-ben. Tagadhatatlan tényleg vereséget felvettünk a megyei közgyűlések tekintetében. Hozzáteszem, valamivel talán jobb eredményt értünk el mi most, mint 2002-ben a Fidesz-Magyar Polgári Párt. De most önöket igazából minden előzetes várakozás szerint alapján rommá verték. É, tehát érdemes különben ezt így, így, így tehát hogy mi miért nem egyszerűbb ezt elismerni, hogy így ez a, ez a helyzet. De, de, mondtam, hogy hát a fővárosban azért, hát valamennyire próbáljunk szelektálni, hát a fővárosban azért a rommáverésről nem volt szó. I I, elnézést, Igen? igazából én, én, én így, de, de hát ugye 53 szavazott körülbelül a Fideszre, és 35 a koalíciónak a jelöltjeire van egy ilyen országos adat. Hát azért ez, ez azt jelenti, hogy majdnem aduk plája, tehát ez egy írtózatos és ijesztő nagyságú elmozdulás ahhoz képest, hogy önök három-négy hónappal ezelőtt még vez Igazából én csak arra, arra voltam volna kíváncsi, hogy nem minősíteni akarom, mert mindenki ugye a saját maga szája -e szerint minősíti, csak én azt látom, hogy van a politikai marketingnek egy olyan logikája, hogy még a nek is mutassuk meg a választók felé a jó oldalát, miközben én nem gondolom, hogy az MSZP Ennek szavazó, a ez, ez, ez különösebben megnyugtatná, vagy... Hát én nem a akar, felkítem akartam írtatni, de elismétem még egyszer. A fővárosokban megtartott pozíciónkat, a megyei jogú városok tekintetében kevesebbet e, tudhatunk magunkénak, mint 2002-ben. A megyék tekintetében vereséget szenvedtünk, e, azt gondolom, hogy e, mondjuk a képárnyalása az nem hazugság. Ugye az M MSP vereségét azt még önök is fogják elemezni különböző szinteken a párton belül, de azért nagy valószínűség szerint a miniszterelnök összödi beszéde lesz az egyik, meg a megszorító csomag, ugye a más Két fontos komponens, ami miatt ez a választás elveszett, ez jelentheti azt, hogy a miniszterelnöknek a pozíciója meggyengült, hiszen hát azért tömegével vesztek oda egzisztenciák is a párton belül, ugye azért egy önkormányzati választásnak van ilyen velejárója is. Nincsenek betonozott helyek, hajt tegyem hozzá, a pláne a politikában nincsenek, tehát aki erre adja a fejét, annak ezzel számolnia kell. Ugyanazt a eredményt értük el, legalábbis a mérések szerint, mint ami az összedi beszéd kikerülése előtt mutattak a kutatások, Tehát nem hiszem, hogy az összedi beszéd valóságosan megmozdította volna a választói akaratot, mert itt a megszorító csomag valóban, illetve hát nem nevezhetjük úgy egyensúlyprogramnak is, ennek a hatása az, amivel most találkozhatunk az önkormányzati választásokon. Amikor Orbán Viktor nem egy ízben, de több ízben arra utalt, hogyha itt nagyon súlyos vereség történne, tehát az MSZP súlyos vereséget szenvedne, akkor ez tekinthető akár akár népszavazásnak is. És hogy abban az esetben az MSP-nek igenis le kell vonnia a következtetéseket a, a, a miniszterelnök személyére, illetve a miniszterelnök hivatalban maradására vonatkozóan. És ezt az MSP minden egyes esetben konzekvensen visszautasította, ami egyébként egy becsenget az alkotmánynak a szellemével. Ez a választás, nem népszavazás, nem a kormány annyiránti bizalomról szól, hanem az önkormányzatok összetételéről és a polgármesterek személyéről. Ezek után az MSZP súlyos vereséget szenved, majd pedig a miniszterelnök, mint egy ellentmondva mondva az eddigi kijelentéseinek, vagy az eddig képviselt nézeteinek, bizalmi szavazást kér maga ellen. Na, szerintem helyesen teszünk. Uh, akkor mégis az erről az szólt, akkor mégis az ő iránta való bizalom. Mindenféleképpen támogatni fogjuk. De akkor uh, mégis ez erről, ez erről szólt a választás? Ezt azt gondolom, hogy uh, talán annyiban is. Uh, uh, Finoman fogalmazok, csúsztatásnak tűnik Orván úr hogy ha Nyugat-Európát nézzük, általában a kormányzó pártok az önkormányzati választásokat sok esetben rendre el szokták veszíteni, és hát mégsem rendül meg a kormány, és nem mondja a miniszteni. Most képzeljék el, a képviselő választásokon, győznek a demokraták, és szerint a Kubusnak le kéne mondani. De ez tök reális, tehát, hogy igazából mi itt a szerkesztőségben nem vártunk egy ilyen típusú gesztust, és nem értjük, és nem értjük, hogy ez mire való. Tehát, hogyha önök az MSZP ezer fóruma kijelentette, hogy támogatják a miniszterek, mert az SZDSZ-nek ugye volt most egy furcsa kijelentése a Kuncinak, aki azt mondta, hogy a miniszterelnök személye nem fontos, csak az program, vagy a megszorítás. Megmondom, szeretnénk, hogyha a politikai diskurzus nem az utcán folytatódna. Ha az ellenzéki pártok képviselői és a párt elnöke dönteni szeretne arról, hogy tetszik-e neki Gyurcsány Ferenca vagy nem, azt ne a Kossuth téren tegye, és ne az utcán tegyék, jöjjenek be a parlamentbe. Ezért választották meg őket képviselőnek. Felajánljuk nekik ezt a lehetőséget. Egyetlen kérdésem van, hogy ez a szavazás ez titkos lesz, vagy nyilvános? Ugye azért ez nagyon nem mindegy. Hú. Mert hogyha személyről döntünk, azért általában ugye titkosan érdemes szavazni, és, és ez esetben viszont egy nagyon nagy kockázatot vállal be a gyurcságy. Ne halagudjon, hülyességet nem akarok mondani, elképzelésem sincs volna. És még egy kérdés a szavazással kapcsolatot, nem tudjuk, hogy zárt vagy nyílt, a, mi az az eredmény, ami, ami után azt mondja a miniszterelnök, hogy ő elmegy? Tehát, tehát, hogyha az 50% plusz egy szavazat megvan, csak akkor marad, vagy, vagy mondjuk a 40%-nál is azt mondja, hogy a koalíció... Nem nem nem, nem, nem, nem, nem, hát teljesen természetes. tehát A parlamenti többségnek kell a kormányfő és a kormányprogram mögött állni. Ha, a kevesebb, akkor onnantól kezdve kormányozhatatlan az ország. Nincs bizalom a miniszterelnök mögött, de hát ez egy hipotetikus kérdés, valószínű, nem ez fog történni. Még a héten érdeklődni fogunk ezzel kapcsolatban, mert nem mind de valóban nem mindegy, sőt döntő jelentőségű, hogy titkos lesz a szavazás vagy sem. Nézze, volt már egy olyan szavazás, aminek titkosnak kellett lenni, aztán mégis nyílt volt, utalnék a köztársasági nem nemtelen megválasztására. Hát nyílt volt, de ne, nem minden. Jó, voltak olyan frakciók, ugye a Fidesz frakció volt talán? Igen, van, innek van, voltak rá, ilyen technikái, de jó, de, de, de szerintem ez meg teljesen általános. Tehát azt gondolom, hogy, hogy ilyen biztonsági szelepeket mindenki működtet, vagy ez nincsen így, az én cinizmusom a politikával szembe. Igen, ez az öncinizmus a politikával szemben. Hát mi már ilyen vagyunk, köszönjük szépen. Én is köszönöm. Viszont és jó ha. estét kívánunk.